Bapurro bat eginda ba, meteoritoak, zera, e, sientziaz ez dakien jentearen zate ererakargarri izeteko, orduan? Ba, bazuetan ezetan moduan zagarrekin espliketutea, orduan, ba, bueno, hibilbide logiko bat euke beharko lukea, ba, bueno, espazio honetan kokatu dira guztiak, baina, e, gitsi gora bera, izango dizeke, meteoritoak sardiren, meteoritoak, eh, non, aurkitzen diren, edo, e, nola erortzen dira eta non aurkitzen diren, eta gero badakau sailkatuta ez? Meteorituen sailkapena ba, bueno, ba, meteorituak danak dira, baina euren artean nahiko desberdinak izan aldiak.